Не встигла Пара читачів перекинутися стандартними для знайомства фразами, як дзенькнуло біля дверей, і до кав'ярні зайшов невисокий худорлявий чоловік років за 50, вбраний у темно-сірий, майже чорний костюм і світло-смугасту сорочку. Це виглядало трохи дивно, адже на дворі панувала спека. Хіба що розстебнутий піджак і відсутність краватки вказували на те, що йому теж не холодно. Виглядав чоловік дещо розгубленим, ніби потрапив до сучасної кав'ярні з продуманим ретро-дизайном звідкись із пізніх радянських часів. Він озирався навколо, немов шукаючи підтримки. Книжниця Аня підвела його до столика, де сиділи Віктор за Малією, і чоловік геть знідився, адже йому попередньо повідомили, що читачем буде чоловік. Він тупся біля столика і не наважувався присісти, але Віктор, вгадавши збентежений стан книги, промовив. «Пане Юрію, мене звати Віктором. Це я просив про зустріч із вами. Але якщо ви не заперечуєте, пані Амалія теж послухаєте, про що ви готові були розповісти». Чоловік кинув оком на жінку, яка дивилася на нього зі співчуттям, яке зазвичай викликають в інтелігентних людей надто нерішучі особи. А мовчки кивнув, якось фатально махнув рукою на знак згоди і приречено гупнувсь на стілець навпроти Віктора. Якусь хвилину, між ними запанувала тиша. Лише й ненав'язливо грала з прихованих динаміків музика. Ця космічна інструментальна композиція ніби зачарувала відвідувача і змусила Амалію з Віктором також прислухатися. «Спейс» глянула на колегу читача Амалія і погляд її напоровся на темні скельці окулярів. «Ні, пані, це зодіак. Але ви, мабуть, іще молоде, щоб пам'ятати період їхньої суперпопулярності на початку 80-х». Несподівано жваво відреагував пан Юрій. Махнув обома руками, мов диригент, і круга з кресла. Контакт було встановлено. Так, мабуть, це дійсно зодіак. Але ж як вони схожі зі Спейс? Я й молодості їх блудав, бо мені, як-то кажуть, ведмід на вухо наступив, засміявся Віктор. Але погодьтеся, це дуже доречний акомпанемент, як для розповіді про містичні пригоди в Києві, чи не так? «Може, хай би пан спочатку замовив собі каву з десертом?» «Так-так, адже ви читали умови акції, і Віктор Немаца на столі, залишений вірою мені, підсунув його до Юрія». За кілька хвилин, упорившися зі своїм хвилюванням, чоловік повів розповідь про дива, що трапляється в цьому вічному місці, дива, яким він так і не знайшов пояснень. А Амалія подумала, що нещастя – ні книжниці, ні, Віктор сьогодні не відрекомендували її як письменницю, адже, довідавшись про це, пан книга міг би розхвалюватися ще більше, або й зовсім відмовитись від участі у грі. Я працюю тут, неподалік, побачив на дверях оголошення про акцію і вирішив комусь це розповісти. Може, хтось би мене зрозумів, пояснив, що це таке. Власне, у мене немає друзів. Тобто таких друзів, якому можна було б розповідати такій синітниці. Оця вигадка про живі книги мені сподобалась. Це схоже на спілкування з незнайомими людьми у нічному потязі, промовив Юрій, дивлячись на початку з мідно-блискучими старовинними туречками для кави, але раптом перевів погляд на і сміхнувся. І потім кава з цістечком у такому шляхетному закладі. Сам би я навряд чи наважився сюди зайти. Я людина небагата, хоч і не бідую, але приходити сюди самому – це якось дивно, вам не здається? Юрій оглянув обох читачів, а вони синхронно стримали усмішки, адже не раз пили тут каву на самоті. Проте він не знітився, а лише знизав плечі майже жадібно втягнув ністрями запах поданого еспресо. Тож, паромістичне. Я живу в спальному районі, там, з Дніпром. Махнув він рукою бік вікна, і щодня маршруткою їжджу на роботу із роботи. Це ще те випробування. У середньому сорок хвилин в один бік. Тішить одне. Я живу біля кінцевої, і вранці мені вдається запхатися в бусик, а інколи навіть сісти. Адже через кілька зупинок воді уже не реагує на потенційних пасажирів, бо маршрутка забита вщент. Так і катаюся. З кінцевої до кінцевої п'ять днів на тиждень. І таких, як я, чимало. За роки цих поїздок люди вже пізнають одного вітаються і навіть спілкуються між собою. Хоча я не з тих, хто заводить деревині ні про що, а з ким. Я більше люблю спостерігати. А коли всідаюся, то читаю книжку, хоч і знаю, що це псує зір, але читання якось урізноманітнює поїздки. І от якось так сталося, що я зачепився оком, а може і душею за одну дивну пані. Це була незвичайна жінка, скажу вам. Я зустрічав її лише тут, на Контрактовій площі, у Джерзі на маршрутку, і то ввечері. Зауважте, жодного разу не їхав із нею вранці і жодного разу у понеділок.